Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Da, bună ziua și bine v-am găsit Vă invit pe toți astăzi la o dezbatere națională Pe un proiect de importanță națională, zic eu și pe Facebook video, și pe site-ul bizidei.ro, și pe site-ul europa.fm.ro, chiar aș vrea să vorbim cu toții din diferite zone ale țării despre o situație... Na, am, să vă spun că de fapt am intrat și eu, oarecum am devenit mai conștient de ea în ultima săptămână, când, să zicem, datorită unui proiect de care o să auziți foarte curând, am început să aflu tot ce se întâmplă în țara asta. Și îngrozit dintr-o dată și scos așa din realitățile astea mai mult sau mai puțin economice, politice, sociale Am aflat câți oameni mor pe șosele în fiecare zi în țara noastră Și din totalul morților de pe șoselele din țara noastră mi-am dat seama că pe drumul național 2 Cel care face legătura de la Iași la București Mor cei mai mulți oameni Asta pentru că, mare atenție, în statistici, el figurează în top 3. Mai sunt drumuri periculoase. Drumul Național 7, cel care pleacă de la București sau pleca, mai bine zis, de la București și ajungea până la Arad, era în top Însă de când s-au mai făcut porțiuni de autostradă, mai ales între Sibiu și Deva, de când s-a făcut dat drumul la autostrada de la Arad la Lugoj, bucata aia periculoasă dintre Deva și Arad e mai ocolită de mașini. Și atunci ați mai puțin morți acolo. În partea astălaltă, pe Oltenia, între Pitești și Craiova, rămâne de asemenea o zonă foarte periculoasă din cauza traficului. Și însă... Sunt doar 100 de kilometri, spre deosebire de bucurești Iași, un drum de 390 de kilometri, deci aproape 400 de kilometri. Un drum care, atenție, este cel mai modern drum care nu e autostradă din țara noastră. În sensul că aceea dintre dumneavoastră care a circulat știți că este un drum care pare a fi pe patru benzi. De fapt, nu e un drum pe patru benzi. Este un drum care are câte o bandă de rezervă mai lată decât este pe porțiunea, de exemplu, dintre Pitești și uh, Craiova. Și atunci pe el se circulă ca și cum ar fi un drum pe patru benzi. Mașinile mai mari, microbuzele în unele cazuri, în altele nu, circulă pe banda de rezervă, iar pe banda din mijloc se fac, pe benzile de mijloc se fac depășiri. Um, drumul respectiv trece prin sate, din cauza asta apar tot felul de obstacole, evenimente. De asemenea, se mai, trece, se mai trezește și câte unul care vine cu 150 și cu flash și îi dă pe toți la o parte și oamenii fac accidente din cauza asta, se știe. Și cu toate astea, acest drum n-a fost niciodată o prioritate de autostradă pentru nimeni. Există argumente și pro și contra prioritizării drumului de la Iași la București ca autostradă, iar eu o să vi le spun acum înainte de a începe dezbaterea. În primul rând, n-a fost prioritate pentru că este un drum modernizat. El a fost prioritate acum 15, mai exact, modernizarea lui a fost prioritate acum 15 ani. Când s-au făcut benzile alea, s-a asfaltat, s-a pus chiar uh, un asfalt mai special care a rezistat multă vreme, nu s-a stricat n au apărut gropi ca pe alte părți, pe anumite tronsoane, mă rog, nu intru în foarte multe detalii, pe de altă parte, din punct de vedere al importanței economice, în mod evident legarea Piteștiului și a Bucureștiului și a Constanței de vestul țării și deci de Europa, asta a constituit na, prioritate, că să nu ne plece Dacia, să vină Mercedes la Sebe și așa mai departe. Invers însă, dacă e să stăm și să analizăm, între Iași și București, zona este una de câmpie, Altfel spus, o autostradă de la Iași la București ar costa cam un miliard de euro, probabil ar fi cea mai ieftină, poate aia de la de Arad, la Timișoara și la Lugos să fie, să fie fost comparabilă din punct de vedere al costurilor. Și încă ceva, trece prin zone sărace, foarte sărace, zone cu foarte mulți șomeri și populație inactivă profesional. Populație care nu este calificată și pe care doar sectorul construcțiilor o poate absoarbe și poate oferi de muncă, da, prin astfel de proiecte de infrastructură. Acum, sigur că da, trebuie să facem autostrăzi peste tot în țara asta, suntem toți la fel de români, dar la fel de români trebuie să fim, mă gândesc eu și atunci când facem calcule despre morți și despre răniți. Adică, chiar dacă ești de la Oradea și îți dorești odată finalizarea autostrăzii Transilvania, chiar dacă ești de la Timișoara și vrei să vii până la București numai pe autostradă, chiar dacă ești de la Craiova și acum patru ani ți împrusele drumurile alea cu să facem autostradă, chiar dacă ești de la Constanța și deja ai autostradă, dar îți dorești una, știți că e proiectul de autostradă care va lega litoralul de Moldova și de fapt va fi o centură a Mării Negre și aia e de discutat despre ea, de oriunde ai fi, trebuie să știi cumva că în fiecare an pe drumul ăsta făcut de Cuza când a venit la București și când, -a, când a apărut țara România pe drumul ăsta care e același, doar că e asfaltat și are, are două benzi plus două de rezervă, mor în fiecare an între 60 și 100 de români. Sunt țări în zone de război, în zone de conflict cu atentate care nu au atâția morți cât avem cât avem noi pe drumul Național 2. De aceea vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră dacă ar trebui să facem o prioritizare a unei autostrăzi de la Iași la București. Mai exact, mă rog, proiectul există deja și o să aflăm foarte curând despre el detalii, mai exact a unei autostrăzi care să lege Iași, Bacău, Focșani, Buzău și pe a trei între Ploiești și București. Ce spuneți? Ați fi capabil să, nu știu, acceptați o întârziere autostrăzii care v-ar lega pe dumneavoastră de capitală, de exemplu, pentru ca în România să moară mai puțini oameni pe drumul Național 2? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Florin! Bună ziua, se. Vă ascultăm! Am circulat mult timp pe, și încă circul pe acele e 85 din nefericire, bizonii cresc, se măresc și își trag Este și asta, să știți, o problemă. Doamne, e ar o mare fi o so Nu numai puțin. Ar putea fi o soluție asta să punem un radar din, nu știu, 10-10 km, că poate, din punct de vedere al costurilor, poate, Doamne, -ar, poate ar merita una astfel de, poate s-ar rezolva lucrurile în felul ăsta. Spuneți dumneavoastră. E o variantă. În privința autostrăzii. Uh, da, e poate să fie o prioritate, având în vedere numărul de morți. Păi nu. Spuneți Dar, dacă dumneavoastră, ca cetățean român, din altă parte, de unde sunteți, Florin? Eu sunt din București, în momentul de față, între bratul Sulina și Chilia. Uh -huh. Deci nu circulați foarte des pe drumul ăsta între ea și București? Circul mult, da, mult. Și spre Oradea, și pe, în multe direcții. Și ați face o prioritate? O prioritate doar pentru că acolo mor mai mulți oameni decât în, alt, în altă parte? Uh, aș merge mai mult pe un calcul economic. Așa. Mai degrabă aș veni cu autostrada de la Iași la Constanța uh -huh. ca să pot să transport Marfa și să o livrez în condiții cât mai ieftine. Am înțeles. Deci, ar... Mie, pe mine m-ar interesa mai mult o autostradă Galați-Oradea, în linie dreaptă. Ok. Da Nu știu pe unde ar putea să ia autostrada asta Bănuiesc eu că pe la întorsura Buzăului Da Iași București Mai degrabă, Iași Constanța Deci Florin, să ziceți că Ar trebui să primeze calculul economic Calculul economic să știți că nu Exact asta n-a prioritizat Autostrada asta Da Ok. E o părere este părerea dumneavoastră și o respect. 0372069599. Bună ziua, Camelia! Camelia! Camelia nu vrea să vorbească. Hai să vorbim cu Matei. Bună ziua, Matei! Ma Matei, bună ziua, vă auzim! Ma Matei? Și l-au pe Matei, nu? Cum îl aud și eu? Dăm linia 10, hai să vedem. Sau linia 9. Alo, bună ziua! Bună ziua! Alo, bună ziua. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, bună ziua Marius mă numesc. Marius, dați încet radio și vă ascultăm. Da, da, Da, să intru în direct cu domnul Marius. Sunteți în direct, Marius, vă ascultăm. Da, bună ziua, sunt Marius de la Vistruita. Așa. Am, am vrut să vă întreb, să vă întreb, să vă răspund la întrebare. În primul rând, cred că ar trebui umblat la instructorii care fac care dau permisele pentru școala de șoferi. Ok. Îmi de acolo. Credeți că sunt altfel instructorii care dau permise șoferilor de pe drumul Național 2 decât din altă parte? Păi nu, dar zic că am avut și un băiat care a făcut școala de șoferi. Da. Și ce, ce mă pute el învățat pe copil, sunt șofer de tir. mine că știu, cred că mai bine să conducă ca instructor, o la permisul chiar ala. Dar Marius, aveți accent artelenesc. Da, sunt în Ok, deci dumneavoastră ați prefera mai degrabă să facem altceva decât o autostradă între București și Iași? Da, trebuie să o autostradă neapărat că chiar aduc materie primă pentru o fabrică nu-i dau numele, care se ocupă cu instalații Păi, domnule, sanitare. trebuie, este una. Întrebarea de azi este dacă ar trebui să o punem înainte altora. Hai să vă dau niște detalii. O astfel de autostradă, de exemplu, dacă vrem să o prioritizăm, dar sigur va costa mai mult, poate, construcția poate începe concomitent din mai multe puncte. Altfel spus, se pot face, să zicem, 4-5 tronsoane la care să se lucreze în același timp ca să nu terminăm în 2030 și să o terminăm prin 2020 și ceva. Da, e foarte important și fizice, din cauza că de la lucru așa cum stăm pe stoc, lucrăm pe stoc și nu sunt comenzi pentru instalațiile la care, eu un exemplu instalațiile, dar acolo merge și cimentul și merge și câte intră la autostradă, deci dacă începe mai multe puncte și lucrează, da, dar îmi dau seama în același timp că s-ar putea să nu mai fie bani și alte lucrări aflate deja în derulare, cum ar fi Autostrada Transilvania, sau au atenție, cu mai mare prioritate, Târgu Mureș, Iași sau Iași, Târgu Mureș, Cluj, să întârzie. Ați gata miliard, să acceptați asta? De ne dă Uniunea Europeană noi să, să începem să lucrăm? Din ce știu eu, acest drum nu este, dar nu, nu vreau să vorbesc dar prostii. Dar nu pe zona, nu contează zona, că e zona din zona bistec. Că margul să poate transporta și în sud și în est și în vest. Prioritatea e să înceapă ceva să se lucrează, să... Să facă asta, că să fie bine. Bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru telefon Marius. Aș vrea să înțelegem cu toții dezbaterea. Nu vă întreb dacă ne trebuie autostrăzi, că atunci o să sunați toți și o să spuneți că da. Întrebarea de astăzi este dacă ați fi de acord să, nu știu, să întârzie niște lucrări în zona dumneavoastră pentru a face o autostradă care a fost lăsată ultima în coadă. Ciprian, bună ziua. Bună ziua, domnule Guran. Vă ascultăm. Vă spun din Iași, Da. mult pe traseu ăsta, Roman, Bacău respectiv până la Buzău. Așa. Din punct de vedere al siguranței, eu cred că ar trebui, nu știu economic cât se justifică, dar asta înseamnă că ar trebui să oprim și pe alte lucrări, ceea ce spuneați dumneavoastră, Transilvania păi. sau... Păi dumneavoastră se de la ieși, Na, ce da. să ziceți. Pentru da. mine, da, ar fi o prioritate. Pentru dumneavoastră, întrebarea este da. dacă ar trebui să facem întâi autostrada spre Târgu Mureș, Cluj, deci cea care vă duce pe dumneavoastră moldovenii spre vest și despre Europa, sau ar trebui să o punem pe asta înainte? cu București, de Iași. punctul meu personal, eu cred că cea ce stai sâmbureeș, ar fi mai ok. Pur și simplu n-avem o legătură bună cu cu vestul țării. Pur și simplu n-aveți o legătură bună Bun. cu nimic. Cea mai uh, bună legătură pasare, este da. asta cu București și cu București, da. da. Deci o legătură mai bună cu vestul țării, din punctul nostru de vedere de ieșan, e mai importantă decât faptul că mor până la 100 de oameni pe drumul de Costișă ce duce e, la Iași, nu la Vaslui. Uh, și aici avem dumneavoastră eu, dreptate. Dar mai e un lucru care l-a spus un ascultător la început respectul un în trafic Și faptul că sunt foarte, foarte mulți Bizon. Nu, eu nu sunt de acord cu asta. Și evenimentele recente ar, îmi dau dreptate mie, nu dumneavoastră. Deci sunt de acord că sunt mulți bizoni în trafic, sunt de acord cu faptul că oamenii circulă cu viteze exorbitante pe acest drum și n-ar trebui să facă asta, dar vă avertizez că tot mai multe accidente s-au produs în ultima perioadă din cauza celor care au mers cu viteză prea mică. Și pe uh, care nu îi numim bizon, pe aceea numim șoferi atenți Sunt atât de atenți încât merg cu 30 la oră pe autostradă Și vin 30 de mașini de, în pare. spatele lor și se fac tot zob Într-adevăr, drumul ăsta care nu l-ați menționat e foarte periculos Merg cam la două săptămâni pe el da? Văd multe accidente, să știți Și foarte, cu toate astea e mai importantă legătura către vest Din punct de vedere al siguranței, dar ar trebui ăsta spre București Dar, sincer, nu știu, momentan nu văd o soluție Bine, vă, mulțum vă mulțumesc, da, vă las să vă mai gândiți 0372069599 Cristian, bună ziua Bună ziua, se. Vedeți ce greu bună e când facem o discuție despre autostrăzi Care nu ține cont sau, mă rog, calculele economice sunt puse, sunt puse de fapt în balanță cu altceva Cu conștiința noastră de român din toată țara România Legată de faptul că alți români mor într-un loc De care ne interesează mai puțin Poftiți, Cristian Păi văd că ne interesează mai mult partea economică decât viața. Eu consider că viața pe trebuit să aibă prioritate în România. Nu mai are prioritate viața nici în instituțiile statului, nici în spitale, nici pe șosele, din păcate. Ne rezumăm numai la bani, iar din punctul meu de vedere, eu fiind focșenean, circul foarte des pe drumul ăsta, drumul național 2, E85, București, aș. Nu exagerez, săptămânal, săptămânal, repet, săptămânal, există sânge pe șosele. Ori e... Deci au fost trei, trei accidente, dintre care două mortale, numai în ultimele patru zile. Sunt șapte morți Ierea numai muri... în ultimele patru zile. Exact. Ieri au murit iar în zona Ruginești, patru da Dacă cineva consideră că viața nu are prioritate nu știu dacă ne mai putem numi oameni. Zi de zi, repet, zi de zi, circul pe acest fronzon. Știu, cunosc uh, și partea bizonilor, să zic așa, dar drumul nu te ajută sub nicio formă. Iertați-mă, este un drum modernizat. V-am zis, este cel mai modern este... drum care nu e autostradă din România. În schimb, toate uh, tirurile din Republica Moldova, din uh, Ucraina, din Rusia, să știți că le tranzitează. E o zonă foarte tranzitată. Să leagă cu Alvița, cu zona de, de, de frontiera Moldovei. Schimburile, să știți că schimburile României cu Republica Moldova sunt mai mici decât exportul pe care îl face Dacia. Deci dacă e să punem în balanță, nu va ajuta această comparație. Deci doar mașinile care pleacă de la în momentul ăsta și care pleacă, să știți, la intervale de cel puțin 10 minute ca să nu blocheze Valea Oltului, au valoare mai mare decât tot schimbul nostru cu Republica Moldova. În schimb, cu galațiul. Da. Ce e cu galațiul? Eu cred ar trebui, e clar că în momentul în care am avea importuri, să zic, sau exporturi, pe partea de, de pe șantiere navale, Cred că s-ar fluidiza traficul pe partea asta. Altă. Pe galas Buzău ziceți noastră, Galaț -Buzău, Buzău ploiești? Buzău. Exact. Mm, discutabil, dar asta e o altă discuție. Vă mulțumesc pentru telefon. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Strict despre drumul Național 2 vreau să vorbim astăzi, sigur și despre alte drumuri, că până la urmă asta facem, dezbatem în, ce punem în balanță într-o parte și în alta. 0372 06 9, 06 9, Florin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Mă momental pe drumul dn 2 da. și vreau să spun că este un drum uh, foarte, foarte periculos. Deci, de ce ziceți, doamne, că e periculos? Deci, statistica ne arată mulți morți. Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă e cel mai modern drum care nu e autostradă din România. Adică mai de sunt, să ne înțelegem. E, de exemplu, o autostradă urbană între Craiova și Filiaș. Este o autostradă de 20 de kilometri care e un drum expres, de fapt, între București și târtăşești. Sunt drumuri care arată mai bine ca ăla, dar nu pe lungime atât de mari. Nu știu, din cauza circulației haotice, mulți dintre șoferii, Banda din dreapta sau jumate de bandă, că nu putem numi bandă întreagă, o consideră o bandă întreagă. Sunt șofer de camion, tot timpul semnalizat din spate să mă dau pe partea dreaptă ca ei să depășească. Dar cu cât mergeți dumneavoastră? Că din ce știu eu, tirurile sunt limitate la 90. Da, undeva la 75-80 mai e tare, de asta nu, -o, nu pot merge da, dar știți că, de fapt, codul rutier nu vă permite să mergeți nejustificat cu mai puțin de 10 km sub viteza legală pentru un somn de 90. Altfel da, spus, dar, atunci când mergeți cu 75, dumneavoastră produceți o contravenție. Așa, și la câte localități? Câte În localități, localități e o altă discuție, altă limită de viteză. Dar cât voi ad, de exemplu, să frânați de la 90 sau de la 80 la 75 când intrați într-o localitate? Da, am înțeles. Dar... Uh... Nu pot merge cu 90, eu garantez Ce, ce, ce transportați dumneavoastră? Tot felul de marsă Merguri generale am... La 90 la ore nu prea pot evita orice A, da, ok Ok, dar atunci vă întreb cum vă depășești ceilalți? Vă depășesc Poate cu 100, 100 și ceva Ce ar da. trebui să fac? Merg în limite tot timpul? Cu 90? Mm, cu 80? Așa zice legea, nu zic eu Da Un am zis, undeva la 75-80 dar sunteți... Vă spun sincer, mă simt mai în siguranță pe Valea ultului decât acest CN2. Ce ar trebui făcut, Florin? Sigur, prioritatea întâi ar fi o autostradă Iași-București, cum Foarte interesant punct de vedere. Vă mulțumesc pentru el. 037 Deci, iată Deci, iată, un șofer de tir, cred că era... Mă rog, un transportator, să-i spunem așa Profesionist, care zice Doamne, nu pot să merg cu mai mult de 75 Asta este situația Dacă merg cu mai mult de 75, nu am timp de frânare Nu pot să evit lucruri Bună ziua, Alexandru Bună ziua, domnule Guran Vreau să vă transmit că, într-adevăr, viața are prioritate Teoretic, am... practic, știm cu toții că ne interesează viața noastră A prietenilor, a familiei Iar restul sunt știrile de la ora 5 La care nu ne uităm niciun Iar dacă ne uităm, nu vrem să recunoaștem asta Înțeleg aspectul. Vreau să vă transmit că am uh, tranzitate 85-ul din uh, 2001 până în prezent, fac destul de destul, a București, da. Iași-București, și am prins și varianta mea, și varianta nemodificată, și varianta îmbunătățită, să spunem, într-adevăr. Ar trebui modificată, să aduce la un stadiu de autostradă, având în vedere că este o rută comercială din cele mai vechi timpuri. No, atenție mare atenție, să, ne stabili, să stabilim niște lucruri. Modernizarea Bro. acestor drumuri. Uite, mai e o soluție pe care am putea să luăm în discuție. Modernizarea acestor drumuri care s-au făcut, începând cu vremea lui Băsescu, dacă, Băsescu la transporturi, dacă mai țineți minte. Când a, a venit Băsescu și a zis, băi, noi no, nu ne trebuie, domnule, autostrăzi în România, Ce e. Da. Noi nu avem trafic suficient. Hai să. Să facem să modernizăm niște drumuri. Și au mai făcut niște băduleții de la. De fapt, au făcut, știți cum au cumpărat foarte mult asfalt de la unii, și nu, nu, mai, recunosc, nu mai intrăm în detalii de felul ăsta. Că se supără sechelariul după aia. <gânt> în fine, nu mai, nu mai intrăm în astfel de detalii, dar b la, la vremea respectivă ei n-au prevăzut măcar să le scoată din sate, să aibă niște centuri ocolitoare, exact. deci să nu faci 400 de kilometri de la București la Iași din nou, cum asta presupune de fapt o autostradă, un alt drum, drumul național rămâne, dar măcar să fii ocolit, hai încă 20, 30, 100 de kilometri în total să fii construit noi, astfel încât aceste drum să nu mai treacă prin sate. Să treacă, să le ocolească, pur și simplu. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră la acest aspect. Totuși vreau să vă transmit o chestie legată de 85. A fost o experiență destul de înfricoșătoare. Așa. De obicei călătoream cu mașina. Mă duceau părinții sau rudele apropiate când eram în facultate. Într-un an s-a întâmplat să călătoresc cu autocarul, cu maxi-taxi, de fapt. Și a fost una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe. Acele maxitaxiuri erau limitate Bineînțeles la 90 de km la oră Dar nu atingeau 90 Iar șoferii erau împinși de pe banda Corespunzătoare pe jumătatea de bandă S-a de numeroase ori Pe porțiunea Buzău-Uzice Da, am înțeles, împinși de cine? De alți participanți în trafic Cu flash Bineînțeles Fai moasele fleșuri, de pe 85. Așa bun. Și dacă ai unul în spate care îți dă fleșuri, îți dă fleșuri și gata, te dai când poți. Adică. Exact, asta am spunea și tahi Mă dau când mă simt că sunt în siguranță să pot efectua acea manevră, nu când dorește lui să treacă. Da. Asta consideră este, că este un cel, dintre cele mai mari pericole la pe care sunt expuși ceilalți participanți de, în trafic. De altă parte, să știți că accidentul ăsta de ieri sau ala, nu mai știu când a fost, a fost cu un microbuz care s-a apucat să depușească un tir, fără să aibă foarte multă vizibilitate. Din fața a venit alt tir și au făcut zob microbuzul îngrozitor. între ele. Nu, Dar, îngrozitor. Păi îngrozitor ce a făcut microbuzul. Păi, putea fi oricine din noi în acel microbuz. Eram eu student în perioada respectivă, ajungeam pe de la ora 5. Nu era deloc plăcut. De asta consider că ar trebui îmbunătățit acel drum. Este o rută comercială. O văd ca o legătură dintre drumul Mătăsii, din cele mai vechi timpuri, cu legătura de nord. Okay. Și ar trebui ajutat. Ok, dar să știți că până atunci mai am putea să mai facem mai multe lucruri bine că, bine că mergem toți cu microbuzele că sunt mai ieftine decât trenurile în momentul de față Dar cum ar fi, de exemplu, dacă Ministerul Transporturilor ar zice, ok, pe ruta București-Iași limităm numărul de microbuze Dăm licențe limitate Și în felul ăsta, lumea circulă cu trenul Mai scump, or să înjure toți Dar o să scape cu viață Vasile, bună ziua Bună, Moise Vă ascultăm. Felicitări pentru emisiune. Te-am auzit zicând cel mai modern drum din țară, nu? Pe lungimea asta. Pe lungimea asta. Da. De ce să se mai facă o nouă autostradă și să nu se facă centrul ocolitare al localităților și transforma drumul în autostradă? Poi intră din fiecare localitate. Pentru că așa cum ați auzit mai devreme, sunt mașini care pur și simplu nu, merg, nu pot merge cu o anumită viteză. Adică întotdeauna la orice autostradă trebuie să existe și un drum național. Deci facem autostrăzi, dar nu există doar autostrăzi. În continuare avem drumul vechi spre Constanța, avem drumul vechi spre Pitești. Ăla de fapt e de neșaptem trebuie București și... Pitești. Avem drumul vechi între Deva și Sibiu. E, întotdeauna există și un drum național, nu mai autostrăzi. Adică nu avem toți Ferrari. Pare. Nu știu cum să vă spun. Unii în România mai merg și cu căruțele și ea trebuie să meargă pe undeva. Eu am înțeles, sunt perfect de acord. Dar și pe autostrăzi, sunt care merg și cu 80 și cu 70 și mai văd câteodată se băgă chirurile în depășire. Pentru alți participanți la trafic care merg cu 120, 130 cu mașini mici clar că îi încurc, că îi vezi cu flash cu toate astea, n-au răbdare, nici pe autostradă n-au răbdare, cu toate că după am 20 km la ajunge din nou la 120, 130. Deci, Vasile, dumneavoastră ziceți că soluția ar fi, de fapt, să facem din drumul ăsta o autostradă cu niște centuri? Sigur. Tehnic să știți că nu, costorii, nici nu se poate și nici nu se costorii. reduc foarte mult costurile. Nu sunt mari. unul la mână, doi la mână. Ce infrastructură mai trebuie iară, din nou făcute, proiecte, iar poți, iar iară nu stiu câte firme contractate, parcă bă, să ajungem la aceeași poveste toate, autostrăzile străzile din țara asta, că nu se mai termină, că dau de nu știu, ce cimitir, că mai dau de nu știu, ce banc de liliaci și de lilieci și nu mai pot să uh, trec autostrada, că acolo trebuie să o bolem. Hai să fim Ba, din punctul ăsta de vedere, să știți că e unul dintre puținele drumuri care n-ar trece prin zone protejate. Nu e nimic între Ploiești și Iași. E ceva Victor pe acolo? Nu, no, nu prea că poate pe la Bacău să fie. Dar nu sunt sigur de asta. Un la muncă, vorbă Vă mulțumesc pentru telefon Vasile, 0372069599 Marius, bună ziua. Bună ziua, Maite. Vă ascultăm. personal, sunt, sunt inclus în apoca? Da. Și, și, și, și v-au păcăli care... toți pe, cu autostrăzile pe dumneavoastră pe clujeni. Toți v păcăli Pabule, cu autostrăzile. Fac mai mult de la graniță până aproape în Austria decât fac din Cluj până la Oradea, dar nu e asta o problemă. Uh, aș fi de acord cu autostradă București-Iași. Nu mă deranjează dacă frații noștri români mor pe drumul, Ok, frate, facem autostradă. Deci nu oprim, oprim Cluj-Sebeș să facem bucurești -Iași? Oprim Clusebeș, deși momentan sunt în drum spre Alba Iulia și am pornit la 10 și 30 de minute și încă n-am ajuns în Alba Iulia din cauza că n-avem autostradă și un trafic infernal. Dar dacă cineva moare, nu e nicio problemă, fac 4 ore, 5 ore, e ok. Hmm. Cu o condiție. Asa. Dacă altă soluție nu avem. Ba nu, mai avem adică... soluții, v-am mai zis Punem câte un radar din loc în loc Limităm numărul de microbuze Numai să vrea cineva Și, bineînțeles, reacția un... opiniei publice Să fie una care să accepte astfel de soluții Că nu o să-i convină nimănui să știți Să stea un radar din 5 în -5, 5 km to Toată lumea o să înjure km, da. Dar din 30 în 30 La 400 de km Sau cât spuneați 12-13 radaruri N-ar fi o cel puțin nu cred că ar fi o investiție wow, nu, dar de un Cred euro. că sunt în momentul ăsta, nu din 30 în 30, dar din 50 în 50, sigur, sunt, pentru că sunt vreo două, trei radare pe județ și cam o e un județ. Ah, am înțeles. Deci, okay, dacă deci... această soluție nu este și nu se potolește nici cu asta, facem o stradă, să se facă, numai să se facă. Da. Să nu așteptăm și noi în partea de vest și să nu se facă nici dincolo. Pentru <sus> că a e prioritar, dar nu se face nici acolo, nu se face nici aici Asta e mare problemă la noi Din ce știu eu, prin martie o să aveți autostradă Între Sebe și Cluj Vă mulțumesc pentru telefon, Marius Bună ziua, Ion Ion, bună ziua Bună ziua, domnul Moise Vă ascultăm Domnul Moise, în primul și în primul rând Este lipsa de respect în trafic Adică nu se respectă Am o experiență destul de mare Pe acest traseu de nevoi Adică vreo să zic așa, vreo milion de kilometri. Da. Da, da. Așa. Și, bă, în primul și primul rând, nu este respect în trafic. Da, pentru că în România nu există bun simț, nu există educație, sau, mă rog, sunt destul de rare, educație primară. Deci, cum rezolvăm această problemă, Ion? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar ele se vor rezolva în 20 de ani, dacă vreți așa. Nu chiar în 20 de ani, să știți. Ideea că trebuie, nu știu, trebuie luate niște măsuri, dar foarte drastice. Eu vă spun că peste într-o săptămână de-aci încolo, doamne ferește, dar statistic așa s-arată, într-o săptămână de-aci încolo o să mai fie încă niște morți pe DN2. În vă spun, vă sus, că vergetez, repet, vergetez de cel puțin 11 de 10 ani această zonă și din păcate mor oameni nevinovați și multe altele, știiți? Faptul că este o badă jumate dacă se lătea la două benzi peste. Domnule, așa... știți, care, știți care e? Deci nu, nu e chiar o bandă jumătate e cam două benzi, dar nu e, nu e standardul de bandă ăla pe care îl știm cu toți Îți dă impresia că sunt două benzi, de fapt nu, nu sunt două benzi, dar nici o bandă jumătate da, e mai mult da, de a, o bandă. mai, mai mult să zic. Nu știu, trei spectruri într-o bandă, să zic așa. Așa. Dacă se lăsea banda aia deci prima bandă, cum ar veni bine, banda de urgență, este trecut acum, nu știu, da. un proiect până așa, acolo dacă se făcea, se lăsea acea bandă, eu zic că s reduce și accidente și multe altele. Eu zic că nu. Să vă păi spun de ce. să vă spun ceva. Mă scuzați că spuneți. Da. Haideți să luăm trosul ăsta Buzău Râmnicu Sărat. Așa. Nu? Câte accidente ați auzit dumneavoastră pe trosul ăsta? Cred că sunt cele mai multe. Ronsonu, Buzău, Râmnicu Sărat. Exact. Buzău, Râmnicu Sărat. Da, zic bine. Chiar la Buzău? ăsta ultimul la buzeu Râm... Unde e și în Drilii? între și Râmnicu Sărat, dacă nu mă înșel. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Domnule deci Nu e, scuzați Buzău, da. Aveți este dreptate. Pe pe zon... Între Râmnicu Sărat și Focșani. Aveți dreptate. Da. A, așa, e. E, pentru sunul de când pasul de 10-11 ani că sunt pe zonă, credeți-mă că eu n-am auzit accident. Pentru că e pe două benzi. Yes. Exact două Bun, deci soluția e imediată, spuneți dumneavoastră, în loc să ne apucăm de autostradă, ar trebui da. să mai tragem câte 40 de centimetri de asfalt exact. la capătul exact. fiecarei dintre benzi. Da, da, da, da. Și vă spun ar dura mult mai puțin față de autostradă. S-ar putea să aveți dreptate. Nu vă contrazic din punctul ăsta de vedere, dar nu sunt convins că asta ar rezolva uh, problema cu accidentele. Eu zic că da. Credeți-mă. Ok, e un punct de vedere și vă mulțumesc pentru el. Ce spuneți, Marian? Marian, bună ziua! Salut, salut, Moise! Vă ascultăm! Bună ziua, și ascultă, Din păcate, mă număr printre cei care au avut un accident acum ceva timp. Sunt 15 ani de atunci, în zona la Fucșani, acolo. Da. E greu că nu-l pot uita și n-am sunat niciodată. Problema este că nu se face absolut nimic, că nu își dă nimeni interesul. S-au luat o grămadă din ce am înțeles tot de la știrile pe RFM și mă rog alte, că s-au luat o grămadă de bani pe studiile de sensabilitate. S-au dus și banii, s-au dus și... Ba nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, vedeți că pe tronsonul ăsta nu s-a a... făcut din ce știu eu. Nu, eu mă refer la România în general. Nu pun numai Iașu. La România, gen, deci dacă vorbim de astea, doamne, da. deci chiar te apucă nervii când, deci într adevăr, v-am povestit și vă mai povestesc și vă spun ca să țineți minte, pentru că iați niște bani pe care dai, am dat sunt niște 30 de milioane numai în ultimii 5 ani care s-au cheltuit pe studii. Ca să ce? Ca să aflăm că autostrada de la Pitești și la Sibiu ar costa aproape 4 miliarde de euro. Acum au refăcut în ultimul an și au ajuns la concluzia că nu, se poate face cu 1 miliard de euro, nu cu 4. Cu autostrada de la Iași la Târgul Mureș și mai departe la Cluj ar costa aproape miliarde de euro, atât e și selul Fenechiu. fie pușcăria uh, ușoară, cum altfel, da? fie cu, cu scritură. Deci ei au făcut ca să ne demonstreze nouă ne cât ne-ar costa acest, Nu mai vorbesc de Comaric Brașov, 8 miliarde de euro. Dom'le, acolo o, un doamne. miliard era din pix făcut, adică nu știu cum să spun, e împotriva da. bunului simț. -ascultăm. Dar demonstrațiile lor nu fac altceva decât să ne omoare pe noi, cu zile care soluția? Or. Marian, că de plâns ne soluția? plângem tot să timpul se și. Să facă autostrăzi, să lase puțin deoparte alte lucruri, probabil mai puțin interesante, să facă autostrăzi. Dacă sunt autostrăzile făcute, o să meargă și economia mai bine, B -b -b se mișcă lumea altfel. Mm. Și probabil că vor fi mai puține accidente, nu știu, pentru că întotdeauna, sunt și vor întotdeauna drumurile și accidentele se vor face pe drumuri. Întotdeauna, indiferent cum am circulat noi și. Statistic să știți poate. că accidentele sunt mult mai rare pe autostrăzi, logic, decât în altă parte. Bine, și când se produc, se produc. Exact, noi, da, da, da. Noi n-am prea avut caramboluri în România, din ce mi amintesc eu. A fost ăsta recent. Să știți că mulți au scăpat cu noroc din ce s-a întâmplat acolo, cu tirul ăla care a oprit la timp, dacă nu o prea... Cine știe ce se întâmplat? după care au venit alții care au dat în tir și au murit, pentru că au dat în tir, dar tot nu au murit ai dinainte, nici nu știi cum să le judești pe astea. Mai am timp? O Ovidiu, bună ziua! O Ovidiu? Nu merge Ovidiu? Ovidiu, bună ziua! Bună ziua! Așa, Ovidiu, vă ascultăm. Ah, eu sunt din Timișoara. Cercul da. foarte mult prin țară, mai ales pe relația asta, tergul Mureș și așa mai departe. Și da. în concedii și, în fine... Din toți uh, interlocutorii care i-a avut unul acum, unul singur a fost foarte hotărât pe principiul de siguranță. Restul, hai că mai punem o jumătate de metru pe stânga, jumătate de metru pe dreapta. autostradă într-adevăr, uh, înseamnă depasare rapidă, dar și în condiții de siguranță. În condițiile în care este administrată corect. Nu punem panoul, panoul funcționează. Da, așa este. Deci, siguranța trebuie să predomine nu numai la circulație, autostrăzi, da? Siguranța trebuie să predomine de fapt, la tot ceea ce înseamnă viață. Că sunt instalații, că sunt, eu știu, tot ce vrei. Și în casă la tine, dacă vrei să faci, în primul rând te gândești la siguranța ta. După aia te poți să faci mâncare, nu? Deci unde vrei să ajungeți? Oprim Lugoj deva da. Ca să facem Iași-București? Din punctul meu de vedere, dacă e să mergem pe siguranță, da. De ce să nu opresc Lugos-Deva? Care este problema? Pentru... Nu am Lugos-Deva, de fapt am trea Deva. Da, aveți dreptate. În, în jumătatea lui decembrie se vor mai deschide încă 15 km de pe drumul ăla, care de altfel și el este foarte periculos între Lugos și Deva. Măcar e o zonă frumoasă, poți să mergi mai ușor așa, ca să mai vezi una alta. Trece printr-o zonă protejată, mă rog. E o întreagă discuție legată de asta. Vă mulțumesc pentru telefonul video. N-avem de ce să oprim Lugoș Deva pentru că este finanțat pe bani europeni, ceea ce nu înseamnă că ne-am învrednicit până acum ca să-i luăm cum trebuie. Alin, bună ziua! Vă salut, domnul Vă ascultăm! Domnul Moise, sunt din Cercul non-stop pe DN2 European. Eu aș dori o autostradă de doar pe DN2 european 85, adică de la Suceava mm. la București. Iar drumul de la Roma la Iași îmbunătățit. Mm. Că de la Roma la Iași e european 83. Așa. Ar trebui îmbunătățit. Cu două sens pe... Cu două benzi, sens, nu cu o bandă și cu lacosament prelungit cum e la ora actuală. Pentru dumneavoastră cei din Moldova, întrebarea este un pic altfel. Dacă, -ar trebui, dacă ar trebui să fie o prioritate spre București, Iași-București, Suceava-Iași-București, sau ar trebui prioritizat pe, pe Târgu Mureș spre Vest? Dar normal că o să ziceți că vreți autostradă Și tata vrea la Severin autostradă Și eu vreau, dar cu toate astea trebuie să recunosc Că nu e o prioritate să fac autostradă până la Severin Dar deci... nu ar trebui pusă în prioritate Ar trebui făcute odată Toate, Fă aici făcut Îmbunătățit drumul de la Roma la Iași, Iar de la Suceava la București făcut o autostradă Care se va interzeta și cu autostrada Iaș, Turgomoreși. Bine, vă mulțumesc, pe, vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea de astăzi. Ea va continua, pentru că, din ce știu eu, în următoarele zile Ministerul Transporturilor va lansa o licitație pentru un studiu care ar trebui să stabilească, dacă pe, pe această relație de care v-am zis București, Nagov, de fapt înainte de plăiești, undeva Buzău, Focșani... Și mai departe, Bacău și Iași Ar trebui să facem autostradă Sau drum expres Diferența între cele două e de vreo 10-15% Aștept și eu să văd exact La ce s-au gândit ei și ce vor să facă Și o să mai comentăm la momentul respectiv Ați ascultat România în direct La Europa FM O emisiune susținută de Banca Transilvania